Második rész, hetedik fejezet mézi döntő lépése. Egy magas, szürkeruhás ruhás fiatalember állt az admiralitás palotája előtt, és összehúzott szemekkel kémlelte az eget. Felhők vonultak dél felé, de még sütöttek. A fiatalember szerette volna, ha kiderül az ég, és egyben igyekezett hozni gondolatait, amelyek ugyanúgy torlódtak, mint a fel. Már csak egy pofon volt hátra, és a fiatalember tudta, hogy a többi hat mit sem ér a hetedik nélkül. De azt is tudta, hogy mindez nem életcél, csak egy derék, fiatalkori hadjárat a gonosz elvét. De a fiatalság nem tart örökké, és azután még itt van a lány ügye is. Az a kérdés, hogy felhasználhatja-e a lány? És az a kérdés, egyszerűen el tudja el felejteni ma. Különös lány, annyi bizonyos. A fiatalember át is gondolkodott. Színházi és film tervei közül a filmnek volt az a hátránya és előnye is, hogy itt kell hagynia Angliát. Talán ezért olyan zavarosak a gondolatai ezen a reggelen. El akart indulni, de úgy érezte, egy lépés sem tehet, amíg nem jutott dűlőre önmagával. Továbbá csorgott, tehát. Egy rikkanstól megvette a French Letters példányát, és bizonyos derűvel olvasta el a hazug beszámolót. Wannington Lászket bizonyára tud már erről a trükről. Mégis fel kellene hívnia. Határozatlan volt, ami meglepte. – Hogyan lehet egy tenzum megfáb határozatlan? – kérdezte önmagától, és mindjárt felelt is rá. – Így. Mégis elindult, s egy nyilvános állomásról felhívta telefonon a riportert. Wernington Lászket össze-vissza dörmögött a telefonba, míg tenzőn beszélt. Valójában egyre jobban bámulta ezt a fiatalembert, aki ennyi erővel képes dolgozni a maga konok kis céljájé. Közölte vele, hogy ha eleget akar tenni a hollywoodi szerződésnek, akkor hétfőn kell indulnia a dóverbe. – Már beszéltem a hajózási irodával – mondta. – És mindent elintéztem. Ha el akarja kerülni a nyilvánosságot, amit mernék ajánlani – akkor egy bizonyos Mr. Newmannél kell jelentkeznie. Az úti cél már Tenzon zsebében volt, és így e. C. Smith névre szólt. Ha már egyszer a hajó lesz, mondta Lászkett, akkor nem történik semmi baj. Csak sóhajtott, bár már ott lenne. Ott leszek, felelt Tenzon, miután ő sem látotta a jövőbe, mint ahogy a legtöbb ember nem lát. Tenzon aztán a hirdetőirodát hívta fel, és ott azt mondták neki, hogy Mézi jelégére üzenet van számára. Legyen tízkor a Grosvenor Square bal első sarkán. Pénteken este Mézi lefektette az apját, konyakot adott neki, és mindenféle anyás gonddal vette körül. – Aludj jól ki magad – mondta. – De mielőtt jól kialszod magad, mondd meg nekem az igazi okot, amiért ez a fickó az egész dolgot csinálja. – Már te is kezded mormogott Terbanks a takaró alatt. Miféle igazi okot? Pénzt kért, és én nem adtam. Ez az egész. De volt szó arról, hogy, ő izé, hogy ez a fráter esetleg valami állást akart, és te elutasítottad. Már nem emlékszem, dünnyögte Terbanks. Ha volt valaki, akinek a szemrehányó és szigorú pillantásától mindig félt, hát az a lánya volt. Misi vegyes érzelmekkel hagyta ott az apját. Látta, hogy nem egészen őszinte hozzá, viszont olyasmi nem történhetett Tenzon és az apja között, ami a fiatalember eljárását menthetné. De ha Tenzon becsületes arcára gondolt, nos, nem volt szabad erre gondolnia. Ez az egész. Elég volt a gyöngeségből. Napok óta hol szerelmesen, hol vak, gyilkos gyűlölettel gondolt Tenzonra, és a két ellentétes hullám között néha nem volt semmiféle átmenet most már mindent a holnapi találkozó fog eldönteni. Ha Tenzon egyáltalán eljön, határoszt elmézi, akkor ő, féretéve minden lányos büszkeséget egyszerűen egész nap nem fog tőle tágítani, és így megakadályozza, hogy Tenzon végrehajtsa s tervének hatodik fázisát. Ezzel aludt el. Másnap már 10-kor ott ült a Grosvenor Square baloldalának a kocsijában, de fél óráig nem jött senki. Végre felbukkant Tenzon megfább magas, karcsú alakja a sarkon. – Őjön be gyorsan! – mondta Mézi, és átengedte a volánt a férfinak, hogy ezzel is leszerelje a bizalmatlanságát. Tenzon elindította a kocsit. A komornak látszott, és nem szólt egy szót sem. Délig folyton autóztak, s a nap már túljutott a zeniten, amikor Tenzon megállt egy országúti vendéglő előtt, amelynek Ranser volt a neve. Itt ebédelhetünk, mondta most, és ez volt az első szava tíz óra óta. A futó rózsák, között valami idegen és különös elem volt a feszültség, amely a néhány szóban épp úgy felvillant, mint tekintetükben. Az alacsony falán aránytalanul magas tetőt viselő ház falán színes lánc csüngött mindenünnen. Apró zöld láncok ágazata illattal és sárga-poros virággal. Piros terítő volt az asztalon, amelynél ültek. Mézi a terítőre rakta a kezeit, és lehúnyt szempillái mögül azt gondolta. Meg kell akadályoznom, hogy visszamenjen Londonba, amíg papa Liverpoolba nem ér. Milyen szép itt minden, mondta hangosan, de mint mintha oda sem figyelt volna. Szemei az országút szélén álló sportkocsira szegeződtek. Már is két tyúk ült a volánon tollászkodva, és egy süldő malac a hátsó kerékhez dörgölte hátát. De az út másik oldalán nagy volt a forgalom. S két másik piros terítő mellett kőfejtők ültek. Megfáb valami nyugalmasabb helyet kért a vendéglőstől. Mézi megértő pillantást vetett rá. A vendéglős egy kis hátsó teraszra vezette őket, ahol árnyék volt, mert minden oldalról futórózsák, repkény és lonc csüngött a földig, s ahol egyedül voltak. Szótlanul ették meg az ebédjüket, s amint ezen is túl voltak, Tenszön hátratolta a székét és felkiáltott. Most már vissza kell mennem. Nem, nem, tiltakozott a lány. Most olyan boldog vagyok, hogy itt lehetünk együtt, és arról akartam beszélni. Tenzon angodalmasan nézte az óráját. Miről? kérdezte. Ha marad, akkor elmondom. Egyelőre maradok, mondta a férfi bizonyos leplezett nyugtalansággal. Miről akart velem beszélni? Arról, hogy mit szándékozik tenni a jövőben. Kivándorlok hétfőn. Sóhajtott a férfi. – Ó, hát megfutamodik? – kérdezte csalódottan Mézi. – Mi elől? – Előlem. Azt hittem, hogy a történtek után van valami mondani valója. A Dorkinzi erdőben történtek után, úgy értem. Azt várta, hogy a férfi zavarba jön, de Tenzon láthatólag el volt készülve a válaszra. – Nézze, amit maga tud rólam, az csupa rossz, de maga legalább tud rólam valami. Én azonban semmit sem tudok magáról. Amit tudnia kell, mondta Mézi a férfira függesztve nagy kék szemeit, azt megmondhatom egy pár szóval. Halljuk. Gazdag vagyok, és az apám sohasem egyezne bele a házasságunkba. De én... Nos, én szeretem. Én szeretnék a maga felesége lenni, és... És tudok egy módot, hogy ez lehetséges legyen egészen közel hajolt a férfihoz. Szőke hajfürtjei ott kóvályogtak Tenzon tágra nyílt szemei előtt. Karjába kapta a vékony, erős testet, és felülről lenézett rá. És mi az a mód? Maradjunk itt éfélig, suttogta a lány, és akkor kompromitált engem. Tenzon visszaültette a lányta székre, mint egy babát, és sokáig fürkészve nézett rá. Ez bajos, mondta végül. – Miért? – fakad ki mézi pipacs vörösen. – Magának ez sok, amikor én… Tenzon tenyerébe hajtotta a fejét és hallgatott. Mindketten tudták, hogy most folyik a mérkőzés utolsó előtti és legizgalmasabb fejezete. Végül Tenzon megfáb, hátra simította homlokába hulló hajzatát, és elhatározóan mondta. – Rendben van, itt maradunk éjfélig, és hónap hajnalban autón indulunk Granta a greenbe és ott küszünk a kovácsnál. Mészin heves indulatok viharzottak át. Most ő is sorsdöntő pillanatokhoz ért. Ha holnap estig itt maradnak, akkor Tenzon elvesztette a játszmát, de megnyert egy másikat. A hatodik és hetedik pofon elmarad. De milyen áron? Meg lehet-e az előző ötöt? Mézi megpróbált úgy gondolkodni, hogy a házasság is csak egy epizódja lesz a bosszú hadjáratnak, amelyet ő Észtor Terbanks lánya indított tenzön ellen. Felnézett. Tenzin sötét szemei várakozást teljesen fügtek az arcán. Kinyújtotta a kezét. All right, mondta Mézi. Tehát mindketten becsületszavunkra fogadjuk, hogy addig nem válunk el egymástól, amíg Isten és ember előtt férj és feleség nem leszünk? Becsületszavunkra fogadjuk, ismételte Mézi. Bármi történjék is hónapig. Bármi, jelentette ki diadalmas mosolyjal a lány. Kezet fogtak. Úgy néztek egymásra, mint az új házastársak, kutatóan és szerelmesen. Mert tudták egymásról, hogy olyanok, akikre az adott szó kötelező. Innen kezdve rohamosan telt a délután. Két szobát béreltek a kis vendégfogadóban, és kimentek a dombok közé. Tenzön már nem nézte az óráját, és nem kérdezte, hogy tulajdonképpen kicsoda Mézi. Ez a kérdés nem látszott őt érdekelni. Csak fogták egymás kezét, csókolóztak, örültek egymásnak, mintha megnyerték volna a főnyereményt egymás személyében. Amint azonban az este közeledett, Mézi kezdett az órájára nézni. Egyre türelmetlenebbül várta az éjszakát, és pontosan amikor a fali óra a halban tizenkettőt kaján mosolyal fordult Tenzőn felé. Ugye, tizenkettő után már vasárnap van. Igen, felelte Tenzon. Tehát a szombat elmúlt. El, ismételte a férfi. És a hatodik pofom? Gúnyolódott a lány. Azt már elintéztem fél tíz előtt reggel. Úgy rendeztem a dolgaimat, hogy semmi se zavarja az együttlétünket. Mézi halára váltan nézett a férfira, de kénytelen volt uralkodni magán. Tenzon tapsolt. A vendéglős bejött. Mr. Hackett, mondta Tenzon, talán már megjöttek a déli lapok Londonból. A vendéglős kiment a times -ér. Mézi, reszkető kezekkel tartotta maga elé lapot. Pillanatok alatt végigolvasta a hatodik pofon történetét, azután letette az újságot, és Tenzonra bámult. Igen, ebegte. No és mi lesz holnap? Megesküszünk, felelte Tenzon sugárzó arccal. És... – Akkor, akkor lemond a hetedikről? – Hogy érti? – Hiszen megígérte, hogy nem megy vissza Londonban. – Megígértem, és nem is megyek. Imádom, és meg tudnék bolondulni az örömtől, hogy a feleségem lesz. – Viszont – mondta a lány kétségbe esetten kapaszkodva ebbe az utolsó szalmaszálba – egészen bizonyos, hogy Mr. nem jön le a Greenbe. De Tenzon nem felelt. Maga elé merett. Erősen úgy nézett ki a dolog, mintha gondolkodna. – Kísérjen a szobámba, Tenzum? – mondta Mézi. Az ajtaja előtt megállt, kés nyújtotta a kezét. – De maga se hagyhatja el a házat? – mondta figyelmeztetően. – Emlékezzen a szavára! – De maga is emlékezzen a magáéra – mondta gúnyos mosolyjal Tenzum megfebb. – Hogy én megszoktam tartani, amit ígérek, azt már tudja. Mézi bevágta az ajtót. Bent leült az átszélére, és kiteregette maga elé a lapot. Újra és újra elolvasta a beszámolót, és megpróbálta elképzelni, hogyan történhetett. Apja tehát nem jutott el Liverpoolba Bixmannel. Hogy lehetséges ez? Bixman erős ember, mindkettőjüknél revolver is volt, és senki sem tudhatta, merre mennek. És mégis, itt van a történet, amely érthető és logikus, ha az ember arra gondol, hogy Tenzön meg fáb áll a közepén. Hogyan juthat eszébe ez a férfi, hiszen halálos ellenségek, de úgy látszik méziben nagyszínészi képességek lappanganak? Egyetlen sovány vigasz, a hetedikből nem lesz semmi, és ez a pimasz, de becsületes csirkefogó, halálosan meg lesz lepve, ha a házasság kötés előtt kiderül, hogy Észter terben szlányát veszi feleségül. Az ablak előtt a repkény közt valami madár fészkelődött, és egészen halkan fütyült. Csend volt, s a holt kint úszott az éjszakában. Fényes sárga volt, mintha izzadna. Kopogtak. Tessék, mondta a lány, mert tudta, hogy csak tenzön lehet. Tenzön belépett és becsukta az ajtót. Á, ah, ön az? mondta a mézi végtelen meglepetéssel. Mit óhajt? Egész nap némán harcoltunk egymással, mondta a fiatalember, és most beszélgetni akarok magával. Miért aggódik maga annyira észtöbb terbengszél? Mézi felkelt, sringó léptekkel az ablakhoz ment. Tenzön utána nézett. Csábító alakja volt a lánynak. Csupa ellentét. karcsú és izmos, kecses és telt, finom és lázító, szolid és érzéki minden vonala és a mozgása is. Az ablaknál hirtelen megfordult és a tenyerébe tartott apró zsebkendőjét arca elé emelte. Én nem őt féltem. Azt se tudom, ki az. Én magát féltem. Mitől? Attól, hogy agyonverik, vagy lecsukják. Ez nem sikerülhet mindig. Nincs végtelen széria. Amit végrehajtott, az egyszerűen érthetetlen. Az eddigi szerencséjéből következik éppen, hogy több szerencséje nem lehet már. Mondtam magának, hogy itt maradok hónap estig magával. De vágjon vidámabb ábrázatot. Az ember úgy érzi, hogy maga nem mond igazat. – Miből érzi? – kérdezte a lány rosszul leplezett ijegységgel. – Abból, hogy házasságról és szerelemről beszél olyan arccal, mintha hídra vinnék. – Mézi vállat, mondt. – Nagy elhatározás ez, – mondta. – És maga nem könnyíti meg a dolgot. Kihez megyek feleségül? Egy botrány hőshöz? – Aki eredetileg mérnök volt, – tette hozzá Tenző. Igen, de most… Mit értem vele, hogy a zsebemben voltam mérnök, ahol a diplomámat hordtam? Valaminek történni kellett. Adja ide a kezét. Mizi nem adta. Mi lesz magából? folytatta ezt a kérdést. Férj. Mizi megfordult, s holdat nézte. A hold nem ad ilyen hülye válaszokat. Ez igazán egy szemtelen fickó. Kár volt szóba állni vele. Énztört Terbanks nem valami védtelen aggastján. Meg tudta volna védeni magát. Talán. De most itt van a legnagyobb baj, ez az idil. Voltak éppen őrültség, de ebben határozott éles vonalú arcba, amelyből olyan átkozottú rokon tekintet sugárzik, nem lehet gyűlölettel belenézni. Hagyjon békében, mondta a lány. Minek jött be? Tenzon odaállt mellé, átfontta a derekát. Mézi megrezzent. Tenzon nevetett. – Mintha egy elektromos halfonódott volna a derek körémi? köré, mi? – kérdezte diadallal, s a mérges arcocskába bámult szemtelenül. – Úgy látom – folytatta a fiatalember – végre rájöttem, mi bántja magát. Nem tudja, miből fogom eltartani. – Ez engem nem izgat – felelte a lány. – Nem? Hogy lehet az? A családja gazdag, de ki fogja tagadni velem együtt, amint mondotta. – Miből veszünk benzint a kocsiába? Majd gyalogjárunk, felelte Mézi. És ne kérdezzen ilyen ostobaságot. Itt csak nekem van okom kérdezni. Azt sem tudom, nem követe el bigámiát, ha engem feleségül vesz. Nem, nem, legyen nyugodt. Mindent elkövetek, csak bigámiát nem. Maga az első nő, aki megkéri a kezemet. Mézi elhúzódott tőle. Voltak éppen felesleges, hogy bent tartózkodjék a szobámban. Egy ajtón pilliárdterem felirást láttam. Menjen le, és szórakozzék, mint a nyugalmazott törnagyok. Tenzon a fejét rázta. Nem, tiltakozott. Úgy vagyok a biliárddal, mint a szerelemmel. Legalább két ember kell hozzá, és három mások. Akkor sétáljon egyet. Hajlandó? Nem, én le akarok feküdni. Nekem mindegy, nem ragaszkodom a sétához. Cigarettára gyújtott, és álmodozva bámult a kékes füstbe de Mézi szeliden megérintette a karját. – Mr. Megfáp, én mindent megteszek magáért, amikor a felesége leszek, de ha most nem megy el, akkor a vendéglőssel dobatom ki. Ne képzelje, hogy engem is terrorizálhat, és ne képzelje, hogy a házasságunk földi paradicsom lesz a maga számára. – Persze, tudom, feleltett Enzo. Csak a maga számára lesz földi paradicsom. A lány mélyet sóhajtott. Maga olyan szemtelen, mondta lemondással, hogy szemtelenségét csak fény években lehet mérni. Ha ekkora szemtelenség mellé csak egy kevés tehetséget is adott volna a gondviselés, akkor maga hatalmas karriert futott volna be. – Az igaz, felelte Tenzen, és akkor nem egyeztem volna ilyen könnyen bele a házasságunkba. – Még meggondolhatja. – Tudom, de itt az ideje, hogy kineveljek magából bizonyos dolgokat. – Például, hogy magával hasonló emberekkel érintkezzem? Hozzám hasonló emberek nincsenek. Mízi jelentőség teljes pillantást vetett rá, s az ajtóra mutatott. Én magával nem tudom felvenni a versenyt, mondta, és ezért ismételten kérem, hogy menjen a pokolba. Álmos vagyok. Jó ét, aranymókus, mondta Tenzon enyhe rossz indulattal, mert emberismerete azt csukta neki, hogy ez a lány nem szereti az ilyen becézőjelzőket de mikor kinnált a folyosón és behunyta a szemét, pontosan látta a magas, karcsó alakot, a borzas hajat és morcos harcot, és azt az édes és varázslatos és mágneses mosolyt, amelyet hiába titkolt és üldözött és folytott és tagadott a lány, az mindig újra kiült az arcára, de legalábbis a szemeibe. Lement a biliárdterembe és fél óra hosszat játszott egyedül, mert a biliárddal is úgy volt, mint a szerelemmel. Élete során rendszerint vagy hiányzott a második, vagy a harmadik is megvolt.